Rugăciune pentru curățirea inimii de mânie, iuțime, tulburare. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm ceartă leagă și alungă pe demonii mâniei, iuțimii, tulburărilor de tot felul, care ațâță și fac războaie, răzmerițe, tulburări, tălhării, ucideri, violențe, viclenii, năvăliri de neamuri sălbatice, Îndrăcite Vrajbă, ură, vrăji, blesteme Înstrăinare, alunecare, înjurături Hule, vorbe grele Ocărâri, fapte urâte O travă peste tot au semănat Pe frații au dezbinat, Biserici au stricat și dermat, Pe toți la rău I-au învățat Să se asuprească și să se Ucidă neamuri peste neamuri Au îndemnat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 Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, te iubim și te rugăm, cearte leagă și alungă pe demonii mâniei, iuțimii, urii, care războaie revoluții, răzvrătiri, bande de mafioți, organizații sataniste, de criminali, de drogați, de depravați, de bețivi, de hoți peste tot au semănat. Ca să distrugă tot ceea ce Tatăl Ceresc a creat, pentru Fiul Său cel iubit și minunat, o lume a Sfinților care să-L iubească, să-L slujească, să-L cinstească ca un dar minunat sfânt și nespus de bogat.